sioni mzee hapo kwamba nauliza labda mwanzo Walikuwa alikuwa mkondisha atunipa na wale ambao kwamba walikuwa wa bodishia ali ama au watu wa kundogwa machangaa lakini baadaye ikambainikia kwamba hii kitu haifai eh je hiyo pesa kwamba alikuwa amipata pale mwanzo hali yake vipi hukumi yake nini bismillahirrahmani rahimi wa rasulallah mabadiku wallahu alam ni kuwa huyu mtu ana hali mbili ana hali kabla ya kujua hali ya kutojua hali ya aljahl hakuwa kijua hukumu ya sheria kuhusiana na hilo kisha anayo hali ya pili baada ya kubainikiwa kuhusiana na ili jambo kuwa ni haramu hapoakuwa ni maali ambayo kuwa ashachuma akawa ni mwenye kujutia na kuachana na ile biashara basi hapa maali yako itakuwa kwenye mikono yake hiyo maali bi idnillah hataitupa wala hata iacha kwa kuwa ni mali haifai haipoteze atahifadhi na ye kutubia kwake na kujutia bila ambalokuwa kwa aliyofanya katika hali ya kutojua Allah itakuwa ni kutosheleza ataifa hadi mali amba kuwa anayo Huenda ushahidi wa hilo ni kuwa masahaba walikuwa kabla ya uislamu wao wakifanya biashara ambazo kuwa si zahanani madhara kukuza pombe na kadai ponoti au kuzama sana lakini haijathubutu kuwa walipo silimu. zile mali ambazokuwa walikuwa nazo wakawa niwe kuzichoma au kufanya uziharimu kwa kuwa wameslimwa na mali ambapo kwa alikuwa katika njia ambazo kwa Sizo Zahalani wallahu aalam mali hii na atatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na anza kutumia kwa njia ambapo ni ya khair wallahu aalam